Koulutus katastus, päivää. Onko tää nyt se katastuskonttori? On jo. No se on Nevalaisen Matti tästä Taivalkostelta, terve. No terve. Kun mun pitäisi varmaan tuoda tommonen Nissan sinne teille tsekattavaksi, että onko siinä kaikki kunnossa. Joo. Niin sopiiko se niinku, tässä mulla on ihan sellainen pikkainen juttu siinä, että kun noista valoista, että pitääkö siinä olla niinku tuo sen katastuksen niin kaikki valot niinku toimia? No tuota, niin, niin Kyllähän ne mielellään tietenkin pitäisi toimia, mutta tuota, niin, niin, en mä usko että sitä nyt sitten jonkun sen takia, että sulla on yksi-kaksi valoa, että näyttää niin. jonnekin. Se on kyllä aika harvinaista, mutta ne pitää olla sitten tosissaan rikki. Niin, niin, no minulla, mä mikä siinä on, se on se sisävalo, se on niin kuin siinä sellainen, mikä on ongelmallinen. Mä ajattelen, onko se nyt niin tärkeä sitten? No, siis, kun ovi aukasta, niin sitten tulee sisälle valo. Niin, niin se, se mikä siellä katossa on siinä. Joo, eihän se niin kuin vaikuta ajo... Ajoa miten, millään no sit, lailla. Niin. no sitä minä meinasin, että ei se vaikuta. Ja sitten se, että kun siinä on ollut jonkunnäköistä sellaista kolarihäikkää, tai sellaista aina silloin tällöin niin, mm. niin se, kun siinä on niinku erilaista maalia laitettu, että kun siinä on niinku kolmea, tai onko siinä neljäkin sitten eri väriä siinä autossa. Joo, no eihän siis ei vaikuta yhtään mitenkään. Tuota, niin. Kun minun naapuri sanoi, että se on niin ruma auto, että se pitäisi lailla kieltää, mm. niin sitä minä mietin, että onko... Se no, Se ottaa sitten jokaiselle vähän omaa käsin, no, mikä on niin rumaan autosta. niin, no sitä minä sanoin itsekin, että ei se niin voi tuommoista lakia ollakaan. Ja se mm -hmm. Minä sanoin silleen, että se vaimo on niin ruma, että se pitäisi lailla kieltää. Ajaa, ja oh no siitä. niin, no se on sitten tarjaa. Se sitten suuttu siitä, mutta se nyt on ihan toinen juttu. Ja sitten kun, niin. simmoni, vielä kun, siinä on se, se, kun se on vanha auto, niin niin tai se on nyt 83 tai olla, niin mm -hmm. se, se pissapoika kun siinä on niin kuin olemassa, se niin kuin kahteen eri suuntaan suihkuttelee. Sitä, Joo, no niitä pystyy säätämään. No niin kuin se toinen menee ihan mihin sattuu. Joo. Et sitä se, että niinku mut mutta kun mä oon sitä koittanut jollakin tavalla mä oon sinne nuppineolla laittanut ja sellaista, ja silti Joo. se menee niinku ei ihan Ei se ole niinku kommentoitu. No ei se sillä, mutta haittaako tollanne katsastuksessa niinku että No ei hän ne semmoisia niinku sehan vaan niinku oma ajo niinku turvallisuuteen niinku mukavuutta periaatteesta että niin. ei hän miten niinku sitten täällä ruota silleen katsomaa että minne päin ne vesi tulee sieltä. Niin että... niin ja kun vanha auto niin se on vähän niinku vanhalla miellykkäät että sitä ruiski aina vähän mihin sattuu niin. että niin. <laughs> Mitenkä käyvätkö ne niinku, useasti niinku katsomaan, tota, että miten se auto radio toimii siinä? Ei. Kun meillä on yksi ongelma tässä, kun se radio on vielä sellainen, että kun siinä ei saa niitä kanavia vaihdettua laisinkaan. Ja. Mutta sekä ei niinku haittaa sitä ollenkaan? Ei, ei kun siinä on, niin niin kun se on aamusta iltaan, siinä on se Energiradio on päällä. Joo. No se nyt on hauskaa siellä, että kun, siellä kun on se, se, kun se esimerkiksi se se aamu kun siellä niitä pilapuheluita on silloin tällä. Me. Niin? Ne on, ne on niitä kovin hauskoja juttuja, niitä... Ai. Niitä me esimerkiksi Arin kanssa kuunnellaan uusiasti. <laughs> Oletko siellä itse ollut sellaisia ollenkaan kuulemassa? Oletko ollut aikaisemmin mukana sellaisessa? Ei, mutta nyt ilmeisesti on niin. Ari pisti meille sähköpostia, että voitaisiin vaikka vähän piristää sun päivästä jossa. No, jossain vaiheessa. kyllä.